musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música. Avui anem fins a Tortosa, la capital de les Terres de l'Ebre, al sud de Catalunya i tocant el País Valencià. Dalt d'un turó al centre d'aquesta ciutat s'hi alça una majestuosa construcció, el Castell de la Suda. Tot i que els romans ja hi havien construït alguna estructura emmurellada, van ser els musulmans, sota el califat d'Abderraman III, qui van construir aquesta fabulosa construcció, que avui anomenem el Castell de la Suda. Amb la conquesta dels cristians l'any 1148, el castell passaria a mans de l'ordre del temple i, posteriorment, seria una residència per als reis de Catalunya començant per Jaume I, que va preparar la conquesta al nord del País Valencià des de dins d'aquest castell. Durant la Guerra Civil Espanyola, aquest castell va patir una greu destrucció i des dels anys 70 va ser reformat per convertir-lo en un parador nacional de turisme. Els Paradores són una empresa d'hotels molt luxosos situats en edificis emblemàtics una empresa que va ser promocionada pel règim de Franco quan van voler impulsar el turisme a l'estat espanyol. Des de l'any 1986, aquesta empresa és una societat anònima privada, però que continua explotant econòmicament edificis emblemàtics de l'estat espanyol, com és el cas d'aquest castell. A pocs metres del castell de la Suda, anant cap al riu, trobem la Catedral de Tortosa, un altre dels edificis destacats d'aquesta ciutat i que en aquest cas sí que és visitable. En aquesta catedral s'hi celebra el gran concert de la Cinta, que recupera anualment la música que es feia en aquest edifici durant el barroc. Aquest concert l'organitza la Reial Arxiconfraria de la Cinta. Avui sentirem l'himne a la Santa Cinta, interpretada per la banda municipal de Tortosa i l'Ira en Pustina. Acabem de sentir l'himne de la cinta interpretada per la banda municipal de Tortosa i Lira Ampostina i amb aquesta cançó hem parlat del castell de la Suda de Tortosa. Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.